Hallå? Hallå? Ja, sådär är ni. Sitter ni bra? Har ni något gott att tugga på? Då kanske ni har lust att lyssna på en liten saga. Men jag har ju glömt att presentera mig. Morotsöra heter jag. Långa öron, just precis, snäll och snygg på alla vis, som jag brukar säga. Jag är en hare alltså. Det som jag ska berätta hände sig en gång när jag egentligen inte var med. Hade jag varit med så skulle det som hände aldrig ha hänt, om ni förstår vad jag menar. Men nu var det ju bara fisen och hemliga gruppen kvar. Och då gick det ju som det gick. Ni ska få höra. Fisen, det är ju den där myslan som luktar så illa, ni vet. Förra sommaren, när vi hade ett äventyr med trollkarden Doron, då hade ingen som ville leka med honom. Men nu har han blivit kompis med trollen, bullen och kaggen. Vänta, han får sjunga sin sång för er förresten.